Paulun Korinflilərə birinci məktubu Birinci fəsil Allahın iradəsi ilə Məsih İsa'nın həvarisi olmağa çağırılmış mən Pauldan və qardaşımız Sostenlən Allahın Korinflə olan imanlılar cəmiyyətinə salam. Siz Məsih İsa'da təqdis olunmusuz. Rəbbimiz İsa Məsihin adını hər yerdə çağıran hamı ilə birlikdə müqəddəs olmağa çağırılmışız. O, həm onların, həm də bizim Rəbbimizdir. Atamız Allahdan və Rəbb İsa Məsihdən sizə lütf və sülh olsun. Allahın Məsih İsa'da sizə bəxş etdiyi lütfə görə, sizin üçün həmişə Allahıma şükür edirəm. Çünki siz Məsihdə hər cəhətdən, hər cür sözdə və bilikdə zənginləşmişsiniz. Buna görə Məsih haqqındakı şəhadətimiz sizdə təsdiqləndi. Bu səbəbdən siz Rəbbimiz İsa Məsihin zühurunu gözləyərək ruhani ən ənamdan heç bir körlük çəkmirsiniz. Rəbbimiz İsa Məsih öz günündə nöqsansız olmanız üçün Sizi sona dək qüvvətləndirəcək. Sizi oğlu Rəbbimiz İsa Məsihlə şərik olmağa çağıran Allah sadiqdir. Ey qardaşlar, Rəbbimiz İsa Məsih naminə sizə yalvarıram. Hamınız həmfikir olun. Qoy aranızda dəstəbazlıq olmasın. Eyni düşüncədə və eyni ağılda birləşin. Qardaşlarım, Xloynin evindəkilərdən aranızda münaqişələr olduğunu öyrəndim. Demə istədiyim budur ki, hər biriniz mən Paulun ardıcılıyam, mən Apollonun ardıcılıyam, mən Kefanın ardıcılıyam və yaxud mən Məsihin ardıcılıyam deyir. Məyər Məsih bölünmüşdü, məyər sizə görə çarmıxa çəkilən Paul idi, məyər siz Paulun adı ilə vəftiz edildiniz, Mən krisp və qaydan başqa sizlərdən heç kimi vəftiz etmədiyimə görə Allaha şükür edirəm. Belə etdim ki, heç kim mənim adımla vəftiz edildiyini deməsin. Yeri gəlmişkən, mən bir də Stefananın evindəkiləri vəftiz etdim. Bundan başqa kimisə vəftiz etdiyimi xatırlamıram. Axı, Məsih məni vəftiz etməyə deyil, müjdəni yaymağa göndərdi. Məsihin çarmıxı boşa çıxmasın deyə Müjdəni müdrik sözlərlə yaymıram. Çünki çarmıq barəsindəki kəlam, Məhv yolunda olanlar üçün ağılsızlıq, Xilas yolunda olan bizlər üçünsə Allahın qüdrətidir. Necə ki yazılıb, Müdriklərin müdrikliyini məhv edəcəyəm, Aqillərin ağlını yox edəcəyəm. Hanı müdrik, Hanı alim, Hanı bu dövrün mahir mübahisətçisi, Məyər Allah dünyanın müdrikliyinin Ağılsızlıq olduğunu nümayiş etdirmədi Allahın müdrikliyində Dünya öz müdrikliyi ilə Allahı tanımadığı üçün Allah iman edənləri Ağılsız sayılan vəz vasitəsilə Qilas etməyə razı oldu Çünki yəhudilər möcüzəli əlamətlər istəyir Yunanlar müdriklik axtarır Bizsə çarmıxa çəkilmiş məsihi vəz edirik. Bu, yəhudilər üçün büdrəmə daşı, başqa millətlər üçün isə ağılsızlıq sayılır. Amma çağırılan həm yəhudilər, həm də yunanlar üçün məsih, Allahın qüdrəti və Allahın müdrikliyidir. Çünki Allahın ağılsızlığı insan müdrikliyindən daha üstündür. Allahın zəifliyi insan gücündən daha güclüdür. Qardaşlar, aldığınız çağrış barəsində düşünün. Bir çoxunuz bəşəri nöqtəyi nəzərdən müdürük, nüfuzlu və yaxud əsilzadə deyildiniz. Allah isə müdrikləri utandırmaq üçün dünyanın ağılsız saydıqları, güclüləri utandırmaq üçün dünyanın zəif saydıqları, dünyanın dəyərli saylanlarını heç etmək üçün dünyanın xor baxdıqları, Əsilsiz və dəyərsiz sayılan kəsləri də seçdi ki, Allahın qarşısında heç bir insan öyünməsin. Amma siz Allahın sayəsində Məsih İsa'dasınız. O bizim üçün ilahi müdriklik, salihlik, müqəddəslik və satın alınma oldu. Buna görə yazıldığı kimi, öyünən Rəbdə öyünsün.